Fan, jag har suttit i kalsonger Och gjort hela inspelningen förresten <laughs> Mm, tävligt <laughs> Då var det återigen dags för ett sånt fint avsnitt av Level 99 FM Och jag som pratar nu Jag heter Kim Simonsson Och med mig har jag någon, jag misstänker en trött och något bakfull Jakob Söderström Ja, tjo, nej det är så, bakfull är faktiskt inte Du är inte det? Nej Det var ju ganska hårt igår annars <laughs> Nej, det var inte hårt för mig, det var ju hårt för de andra. Ja, just det. Så kanske det var, ja. <laughs> eh, Okej. Okay. Men du mår bra så? Ja. Ja, det låter ju riktigt underbart. Jag går liksom pan på och frågar vad du har spelat något den senaste veckan. Uh, ja. du har blivit väldigt såklart mycket, men inte så mycket som det brukar vara för att det har okej. blivit så tråkigt där inne nu och jag har, heter det, avslutat min eh, subscription-skiten nu också. Uh, nu blir jag ju lite förvånad här. Mm. Ja, fast alltså där, jag har fortfarande fram till den första att spela. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, du kommer troligtvis punga in mer pengar där, eller? Nej, jag vet. inte Fan så. Alltså. Jag är svårt att tro det. Okej. Okay. Är det slutet på bobb nu alltså? Nej, det är, det är jag i alla fall inte. Det är en paus eller vad? Okej okay. <laughs> Sen om, om en månad så var, kommer det säkert vara kul igen Ja, det är väl det så mm -hmm. Okej, okay, men vad är det för något förutom WoW då? Uh, vad fan var det jag satt och spelade förut? Det var inte idag va? <laughs> nej, nej, nej, det var inte idag nej <clears throat> Nej, jag vet inte fan Jag har fan spelat lite Darius, ska jag ha gjort det, eller vad. Ja <laughs> Det har jag också gjort. Vi... Men jag kände att jag var alldeles för bra på det. så jag var, Nej. ja Jag kan ju ta den lilla historien då. Jag gick upp till Robin då. Som också är med på det här. Robin Olsson. Och så satt Jakob där. Och det var lite andra kompisar också. Och så spelade de risk. Jag var ju nykter då. Men det var ju inte de andra. <laughs> <laughs> och Ja, det gick tydligen bra för Jakob Och det var inte så uppskattat Utav någon egentligen Så det har varit riktigt hetsigt Där uppe Jag spelade ju faktiskt in Jag får se om jag orkar klippa in det Eller om jag inte lyssnar på det själv Det kanske inte var så roligt Men ja, när du hetsar till där riktigt Och gapar om typ att Du skulle ha en Tropisk djungel Eller vad det var Ja, det kanske inte är så sammanhängande när man... <här> <här> Jag fattar inte <här> vad ni pratar om Överhuvudtaget Och jag var ju där hela tiden Sitter i en skog i han... Och gömmer sig som ett jävla as Han gömmer Tropisk, ja, ha en tropisk Jag, jag, jag kan <här> få en tropisk gungel Om <här> det är fan det du vill ha <här> Jag skiter väl <med> för fan <här> det. Uh, Men ja, ja, fortsätt du Vad tycker du om risk? Uh, jag vet inte. Det är inte min typ av spel Men du kan ju förklara vad det är för något, alltså det är risk ja, där, men, ja, du får förklara det. De plötsliga ja. vet vi ämvärst nästan, nästan vad risk är. Man har liksom töppar som man ta över världen. Och Hur många så är man ja? Är det alltid fem som spelar, nej. Äh, det kan man väl välja själv. Ja, men så är det den ja. Spelet är inte slut förrän någon har tagit över hela världen helt enkelt. Ja, det så ju. slår man tärningar och det är väldigt mycket. Ja, det är väldigt random, random spel. Men det är väl alltid med tärningar också. Ja, precis. Det är väl alltså det klassiska brädspelet. Vi har spelat det på Xbox. Xbox det finns att ladda hem där. Det, det kostar 800 poäng. Det är värt de 800 poängen mm. också. Så jag vet inte om det finns till PS3 och så. Men det, det finns det säkert. Uh, har du spelat något mer än Risk, Jakob? Nej, jag tror för fan inte det, okay. vad, det vad har du spelat den här veckan? Ja, det <laughs> jag har skrivit upp här lite uh, Det första, eller det sista jag spelade faktiskt Det var igår, men det får bli först ut här Det var demot på Mortal Kombat 9 uh, uh. Uh, Jag vet inte riktigt om det heter Mortal Kombat 9 Eller om det har någon undertitel Ja, det är antagligen, Fan. Ja, det har väl det. Eh, har du sett någonting av det? Nej, jag har faktiskt inte det. Okej. Okay. Eh, jag vet inte, man det känns väldigt Mortal Kombat när jag spelade <laughs> och eh, eh, det är väl egentligen inte mycket mer Mortal Kombat. <laughs> det var inte speciellt roligt faktiskt. Jag hade liksom blivit ganska pepp för att... Hört och läst också att Det verkar ganska lovande och så Men alltså mm. Det kändes som att Egentligen slänga i Mortal Kombat 3 Eller whatever mm. Det var typ samma sak fast med lite bättre grafik De har gått tillbaka till 2D Igen också nu, eller? Ja det är 2D mm. De har lagt till lite sån här extra Coola, det är ju ganska brutalt så <gård> Eller, ja, ja, sen vet jag inte heller liksom, att folk tycker att det det mest brutala de sett någonsin typ men alltså ja, de har ju alltid Slitit huvudet av varandra i Mortal Kombat. <gård> <gård> Och jag tycker inte att det är något jätte här. Det blir ju mer, det är ju mer grafiskt bättre då så att, det är väl det folk äcklas av kanske lite då att man det blir lite mer detaljerat kanske. Men jag tycker inte att det var mer brutalt än vad det brukar vara. Däremot har de lagt till den coola featuren som eh, något, någon typ av x-ray eh, attack så att eh, det är alla som vet och har sett eh, trailers eller bilder på spelet har ju säkerligen sett det också men det går ju på att man slår till då någon typ av combo blir det. Och så blir det slow motion och eh, man ser motståndaren i eh, en x-ray- Vision, så att säga. Aha. Och då ser man liksom när slaget går mot huvudet att skallbenet krossas lite och sånt. och eh, Jag fick till en sån när jag spelade med eh, jag var karaktär, Melina heter hon. Eh, hon är lila och är ett monster typ under henne såna här sköna Munkkabel. <laughs> hon har runt munnen. Den karaktären i alla fall. och eh, Hon har lite knivar och så, så då stack hon eh, fick man se när knivarna gick in i organen då. Och sen var det en sån liten knäning i, i, i hakan tror jag. Så att det, benen krossades i ansiktet. Låter som ett tarvutspil. Ja, Jajamän, absolut. Men det, det, är, det är väldigt fascinerande och roligt att se dem. Men sen man <hållandrasen> kan jag tänka mig att eh, det blir fort ganska tråkigt. Man kan lika gärna gå in på Youtube och kolla på alla dem. Så Eh, liksom har man sett det jag, jag tror inte att Det här spelet är värt ett köp Faktiskt, oh. lite synd jag, jag skulle verkligen vilja det För att, ja, ah, Mortal Kombat var ju riktigt nice mm -hmm. När det väl begav sig då Men jag, jag tror nog Ja, ah, jag är lite osäker på det um, mm. Ja, det, det finns inte så mycket mer att säga om det Det var en ganska torrt demo egentligen Det var men jag tror man kan spela två player förresten Men så har ju inte jag två doser till min PS3 Så eh, Det var ju lite synd eh, Det är på Playstation 3 förresten man kan ladda en demo För jag tror det är exklusivt nu eh, Att demon finns inte på eh, Till 360 eh, Utöver Mortal Kombat 9 Har jag spelat annat Och eh, jag har en liten surprise till dig Jakob faktiskt Har du testat World of Warcraft? Eh, nej Fan <laughs> um... Men jag har testat Secret of Mana oh, uh. Det kanske var ännu bättre Ja, det har det nog faktiskt ja. uh, Secret of Mana är alltså Ett spel till SNES Som är utvecklat av Square Stämmer det? Det är det säkert ja, Jag tror det är Square i alla fall uh, Jag vet inte när det släpptes Men det har ju några år på nacken så, så att säga. Och det är ju Ja, det är Square som har gjort det Det är ett RPG-aktigt spel Eh, dock inga random encounters Utan det fightas i realtid eh, Ja Alltså det intryck jag fått av det På den timman ungefär jag spelat Är väl eh, Lite blandade känslor Alltså Storm känns väl kanske lite så sådär Åh oh! <laughs> ja, men okej, okay, du är en kille. Du hittar ett svärd. Eh, sen så, liksom, okej, okay, du tar upp det här svärdet. Sen helt plötsligt så blir alla jättearga på dig. Nu får inte du vara här längre. Det är så torft dialog. Fan, det är så svårt och jag vill ju så gärna bli intresserad, men det är så svårt. Det känns som att allting bara händer så fort. Och ganska dåligt förklarat kanske Men det har ju att göra med Alltså spelet är så pass gammalt Det var så förut i tiden Det var bra storyline då ja, ja men det var det säkert Och ja Det är väl just kanske så Storyn som känns lite halvkonstig så Nu har jag ju ja, som sagt en timme Jag vet ju inte, det kan ju utvecklas till något riktigt Coolt Mm, bara vänta Ja men annars gameplayet så Det var ju lite intressant Att uh, Man har en mätare Som uh, liksom mm. du, Om du slår en gång Så uh, går den här mätaren ner Sen ska du helst vänta Till att den har laddats upp igen Innan du slår igen mm. Man måste nästan Annars gör ju en slag Ingen skada alls Nej det tyckte jag också var lite konstigt liksom, För att uh, den, den mätaren Med 100 procent Alltså den här mätaren och säga att jag slår när mätaren är full 100% tog det ja, 24 i skada. Eh, slår jag när det var 80% så tog det en 2 i skada typ. Eh, mm. Det förstod jag kanske inte riktigt. Eh, nej, vem fan vet nej, nej, jag vet inte. Eh, men annars så, äh, grafiskt sett så ser det väldigt trevligt ut. Och, eh, musiken var... Jag har inte tittat något yberspår än, om man säger mm. så. Men det är ju precis i början också Så jag kanske har hört fem, sex olika spår Men du har ju, du har ju gått förbi Den mest sorgsnäll låten Har ja, jag det? Han, när han blev utvisad i staden ja, Jo men det, det reagerade jag på det, det var ett helt, det, Fast det var ingenting Jag sådär, kände att oh, Det här är det bästa jag hört i hela mitt liv <laughs> Nej det är inte det men... men trevlig musik Sen några av spåren Två av dem nog har varit kanske väldigt konstiga. eller sådär, Inte allt speciellt tilltalande i alla fall. Ja, jag tror att vi är ett ställe där du garanterat tycker om låten. Aha. Men det, det får vi vänta och se om vi ja, gör Ja, precis. Vi får se, se om lika? jag tar upp det och, och kör mer. Mm. Förhoppningsvis gör jag det. det. handlar väl om tid egentligen. Ja, det kan bli en intressant uppföljning på det kanske. Jo. Mm. Eh, sen har jag varit igång och spelat lite Amnesia igen. Eh, det, det blir sådana här små korta sessioner för att jag bajsar på mig och så stänger jag av spelet. Eh, jag la faktiskt upp en video på det här, det ligger på sidan också. Eh, när jag spelar det här och bajsar ner mig. <här> <I see. här> jag har inte spelat sen dess ska jag ju säga, men jag ska mm. försöka att... Spela och eh, Sen göra något litet ihopklippet av det här eh, ja, Kör jag en timme eller två Och sen eh, ja, Klippa ihop eh, Best of så att säga Hur långt har du kommit in på spelet då? Jag har nog kanske spelat eh, sammanlagt eh, En timme ungefär ah, okay. Så det är inte speciellt långt Nej. Det, För att det blir sådana här små korta Sessioner <laughs> eh, Men det är ett väldigt trevligt spel <laughs> jo. Det står så i också. <laughs> eh, sen eh, jag har jag har börjat upp God of War 3 igen och jag har spelat igenom halva spelet nu eh, igen. Men ja, det är väl inte så mycket att prata om. Det är ett helt brutalt bra spel <laughs> kan man säga. Och det är så grafiskt snyggt också. Mm. Eh, sen eh, har jag spelat lite Super Mario World. Uh, Mario World men jag var ju hämtade Nintendo på pås Robin Så ah. jag suttit här och, och gibbat lite Gibbat var det själv Ja uh, Det är inte heller så jättemycket att säga om egentligen Kanske Jag tror nog de flesta vet att det är Typ världens bästa spel kanske mm. uh, Och sen har jag spelat Risk också Men det har vi ju redan tagit uh, Och det var nog fan det oh. Ja Eh, ska vi gå vidare på nyheter Ja, med de nyheterna som finns Så ja. kan vi göra det Ja, då gör vi det <laughs> eh, Du hade någon där, ska du börja Ja, det var ju den här Battlefield Terrier Gameplay-videon som jag satt och kollade på Ja Det ser ju det ser jävligt snyggt ut Men det, det roligaste, det fanns en annan artikel <laughs> som, länkad, som jag fick länkad Till Atomladet, <clears throat> En av de recensenterna som inte tänker spela spelet endast för att det är kökspropaganda. Aha, okej. Okay. Det var ju något av det mest efterblivna jag har hört. <laughs> <laughs> uh, vem var det på Aftonbladet och Kommer du ihåg det eller? Nej, fan. Men det kan jag... <laughs> Kolla upp lite snabbt sen när du tar något annat kanske. <laughs> ja, det kan jag göra. Uh, men uh, du är sugen på det här spelet? Alltså jag är. Alltså. Ja, om jag om jag föredrar liksom, eller om jag skulle ha spelat FPS spel så jag egentligen inte vill jag spela. Ja, nu tids FPS spel. Okej. Okay. Då vill jag hellre spela ja. Typ Overwatch och sånt. Call of Duty. <laughs> eller de äldre Call of Duty i så fall. Mm. Um, ja, alltså den här det har ju dykt upp ännu en gameplay video på Battlefield 3 nu. Alltså? Ja, kom Typ igår eller förrgår kanske. Mm. Mm. Eh, du kanske var den jag såg. Alltså, den var att de var på tak typ och blev beskjutna av en sniper. Mm. Ja, de ja. Okay. ja. Men då var vi ju lite aktuella ändå. Mm. För den andra kom väl för typ två veckor sedan kanske. Aha. Eller den första trailern som kom. Eh, jag, jag, jag är helt sjukt fascinerad av det här. Det, det ser så fruktansvärt snyggt ut. Kanske inte, gra alltså det ser väldigt bra ut grafiskt Men det är ju just Jag vet inte, det, det känns Väldigt uh, Autentiskt hur uh, Spelarna rör sig mm, det var det. Eller ja, det är ju AI-styrda då men Det uh, känns jäkligt främt Faktiskt Och uh, cool uh, Sån här röst är uh, uh, Riktigt främt Faktiskt jag har aldrig spelat något av Battlefield, så det ska bli intressant att se om, om det här kan bli köpt. Då, när det Kom, kommer det på alla konsoler och PC? Och... Ja, det kommer. Och det är väl, jag tror det släpps i år va? Framåt juletider. Det borde det göra, ja. Men då skulle du spela det terre så jag det inte. Ja, just det. Men det, det släpps ju inte <laughs> Ja, har du något mer att tillägga om Battlefield Nej, det tror jag inte okay. Jag har ju fram lite men det första är egentligen ingen nyhet utan det är bara allmänt om 3DS Den släpps ju här nu i dagarna oh. Ska du införskaffa den rollen på en gång? Jag sa det från början att ja. den här ska jag ha på stan <laughs> Men nu börjar jag ångra mig och då precis samma sak med Move och connect när de var mm. utan att då, då tänkte jag ah, det, det här måste jag ha båda. <laughs> eh. okay. Men så blev det inte riktigt <laughs> för att det kommer ju bara skit till det. Mm. Eh, ja, och tror, du att, du, tror du att det kommer bli samma sak med teriressen eller att den kommer floppa? eller? Ja alltså floppa kommer den väl troligtvis inte göra. Eh, Nintendo. Floppa. <laughs> ja. På sätt och vis kommer den ingen floppa. Jag menar, alltså den här release-listan som finns till de, de spel som kommer släppas nu, det är ju helt fruktansvärt. Alltså. Ja, det är ju. Vad är det liksom Nintendo Dogs och Cats? <laughs> Något Super Monkey Ball tror jag kommer. Eh, och det var också komiskt med Super Monkey Ball. För det, jag kommer inte ihåg vilken podcast det var. Men det var någon i alla fall som sa att. Utvecklarna själva hade liksom rekommenderat Att ha inte 3D-effekten på <laughs> oh, <fan. laughs> alltså, det, det är väldigt lant så och jag, jag, jag tror inte på den här maskinen I början, den kommer sälja som smör mm. Men eh, Det känns som att Nintendo är så jävla duktiga På att sälja skit <laughs> Som ingen använder mm. <laughs> Det är ju typ likadant Med Win, den har sålt fruktansvärt mycket Men det är ju ingen som spelar på den Folk bara har det. Ja, men så är det ju. Och det kommer säkerligen bli likadant med 3 d mm. Sen är jag väldigt tveksam till hur det faktiskt funkar med och, och liksom glo i den här skärmen. För det är jättemånga som har upplevt så ja, Det kommer säkert vara en vecka efter, typ. Ja, jag blev blind, jag spelade Therese Ja, det lärde ju komma En jävla massa skriverier om Men det kom, det, de kommer ju säkert kunna Komma undan med det här För att det, det står väl liksom mm. stor varningsskylt Liksom för du slår på konsolen Spelar inte mer än 3,5 minut <laughs> uh, Ja, men det är kul Ja, det, så, så lär det väl säkert vara mm. uh, Och det Ja, jag, jag börjar bli lite osäker på den här Faktiskt det är ju mycket spel, intressanta titlar liksom på utveck under utveckling. Men äh, alltså det, jag undrar om 3D-gimmiken liksom räcker för att motivera att köpa. Jag är lite fan. Alltså. Men kan du spela ett typ DS-spel och sånt på den också? Ja, det kan man. Mm, okay. Så det är ju det är väldigt bra. Mm. Äh, men, ja, men det finns ingen mening med det egentligen. Alltså. Nej, inte om du redan har en DS. Nä. Så är det ju ganska meningslöst Men vi får se Vad som händer här nu Det skulle bli intressant att se lite siffror här För det är väl dyka upp hur mycket den har sålt och så där. Ja. Den är redan släppt i Japan tror jag. Aha. Vad fan kostar den egentligen? 2,5 tusen Ja men vad fan är det? <laughs> <laughs> är det lite för dyrt kanske? Ja det känns lite så Ja det, det känns som att det är precis på gränsen För vad jag skulle kunna Punga ut för en sån. Mm. Det känns, ja, det är ju nästan lika dyrt som en jävla stationär konsol så att säga nästan, ja. ja, den är ju lika dyr som de. Ja, på grund på vad man... Ja, PS3 är kanske lite dyrare, men en 360 får du för samma pris tror jag. Med hårdisk då och grejen. Mm. Ja, det var något mer jag tänkte på med 3DS nu. Jag vet inte vad det var. Ja, just det. Troligtvis så kommer ju den här komma i nya modeller. Det är klart. <laughs> ja, kollar man lite bakåt i tiden så finns det ju inte så mycket som säger emot det. Mm. Och eh, troligtvis så ska man nog vänta på nästa uppgradering utav den. Eh, för det är ganska dålig batteritid och grejer nu också i den. Men det, det fanns inte, det var bara de här ovättiga spelen som jag har inte hela releaselistan här nu Jag orkar inte kolla upp Men det är väldigt ointressanta titlar Kan man säga jag tror, ja, är, Street Fighter 4 släpps Det är väl den enda ja, intressanta ja. titeln kanske. Det är inte intressant för mig För jag är inget Street Fighter-fan så Men det är väl en okej okay titel Sen är det ju liksom Metal Gear 3-remake Är väl på gång Och Ocarina of Time-remake Remake, remake, remake, sådär så <laughs> Ja, men vi får se mm. Det finns lite rykten Om att Tanksbyte 4 Ska släppas Och då taggar du till? Det gör jag, absolut Det här var jag ju pepp på en gång i tiden För många, många år sedan Då det liksom började och tasslas om det här För första gången Sen har det varit helt dött Mm. Men det är Crytek som har köpt upp Free Radical tror jag de heter De som utvecklar TimeSplitters då. De heter väl typ Crytek UK nu istället Men det, det ryktas lite om att de jobbar På TimeSplitters 4 Och det vore riktigt intressant Om det kom För då lär det bli gamingkvällar mm. Det finns inte mycket mer att säga om det egentligen Det var väl Mest jag som var hypad över det. Ett nytt Shadow Complex kan komma. Ja, Eller det ska komma, säger de. Men de vet inte riktigt när. Vet du vad Shadow Complex är, Jakob? Nej, Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Okej. Okay. Det var ju som så att för två år sedan, kanske... Jo, vänta inte nu. Jag kanske. Jag Jo, du vet det. Jo, det, är det. Det är det som är lite... ja. Vad ska man säga? Metroid-karta och sånt skit, ungefär. Jajamän. Det är ju en ren kopia på Metroid bara. Mm. Eh, och de gjorde det jävligt bra också. Mm. Eh, absolut. Så eh, det är inte mig emot att de släpper en två på det. Liksom, för att det känns... Det finns fortfarande efterfrågan på eh, Metroid eh, stuket på spel. Liksom. Mm. Det gör det alltid, känns det som. Ett lyckat <laughs> koncept kan man säga. Ja, och sen har jag en liten sista grej Som inte heller är en nyhet egentligen Det var mest att Jag blev förvånad över att Dragon Age 2 Fick faktiskt ett ganska dåligt Mottagande Petter satt och spelade mm -hmm. Spelar han det fortfarande? Eller? Nej <laughs> han sket i det? eller Jag tror det Han gick över till Assassin's Creed istället Okej okay. <laughs> Ja men det, det blev väl lite så... Alltså Dragon Age fick väl... Ja, många håller ju där mycket bättre än Mass Effect. Och man hade väl förväntat sig att det skulle bli liksom en 10 av 10. Mm. <laughs> Hur de än gör. Men det blev det fan inte. <laughs> nu är men, men vad, är, vad är det folk klagat på då? <sighs> Ja. Alltså, jag, jag är inte så jävla hype på det här. Jag har Dragon Age 1, med jag jag spelade inte mer än 15 timmar någonting så tyckte jag att Det blev ganska lamt faktiskt ja. Men Som sagt, jag vet faktiskt inte riktigt Jag har bara kollat på siffrorna Betygen <laughs> Men Crisis 2 istället Verkar få bra mottagande och det var väl det som var kanske det allra roligaste. För att jag hade väl förväntat mig Dragon Age 2 och GTA 10. Crisis 2 kommer säkert bli någon sån här jävla halvflopp. Mm. Men det verkar faktiskt vara riktigt jävla bra. Och jag blir lite sugen på att köpa det faktiskt. Mm. Ja, du borde ju nästan... Ja, du gillar ju inte FPS nu. Men att ha Crisis 2 på... PC med bra grejer så lär du bli en riktig orgas i byxan. <laughs> ja, men då exploderar också hela min dator ja, antagligen. Ja, klarar den Crisis 1? Eller du, ja. det vet ja. du kanske inte. Jo, men det är det gör den ja. nog. Maxa, kanske inte, alltså. det, det kanske inte var max? det vet jag faktiskt inte. Okej. Okay. Uh, uh, jag vet faktiskt inte vad det är för systemkrav på Crisis 2, men det lär väl ganska skyhöga kan jag tänka mig. Mm. Uh, det ska jag i alla fall se... Det är brutalt snyggt ut Vi får se hur det ser ut på konsolerna sen PS3-versionen har ju redan blivit anklagad då För att vara mycket sämre givetvis Så Ja. Och det hade de gått ut och sagt Crytek också då att Det inte alls är så att de inte tycker det Men Det tror jag inte att jag har skit på Ja men vad fan det var jag hade att säga Om nyheterna där faktiskt Ja. Oh. Ja Men då ska vi gå på då Ah, den här mumsiga listan Och avsluta den <laughs> Ja det kan vi lika att ta göra Jajamän Den mumsiga listan Ja, eh, Vi har ju alltså knappat ihop En topp 10 konsollista Och förra veckan körde vi då Plats 10 till 6 Och nu ska vi fortsätta med Plats 5 till 1 då eh, Och ja, vi kör igång på plats 5 direkt Det tycker jag Det tycker jag med och där ligger Playstation 3. Mm, Motiverar den, Ruki. Ja, det, jag tänkte att du skulle motivera det. För att det var du som ville att den skulle ligga där så gärna. Det jag som ville törka in den där. Ja. ja, that's what she said. Hej då. <laughs> ja, Playstation 3 den släpptes 2006 i Japan. Och 16 mars 2007 i Europa. Eh, det kommer jag väldigt väl ihåg Att de flyttade fram releasen i Europa För jag hade tänkt att släppas 2006 här Och det var det som gjorde att jag avbokade den eh, Jag tror även det var något planerat Att någon Final Fantasy skulle släppas Om det var Final Fantasy 13 då Eller hur det var Men att det sköts upp i helvetet eh, Ja, och då var det inte så intressant längre eh, Då hade jag ju förbokat den här Alltså 6000 kronors konsol Eh, och det var också en grej När man förbokade den eh, mm. Då fick man en DVD eh, Hemskickad Av någon anledning, jag kommer inte ihåg vad det var Men det var något så här har du din förbokning och grejer eh, För man Jag vet inte om det var att man skulle vara garanterad plats och, och få en Eller vad anledningen var Men hur som Den DVD:n skulle man ju fan ha sparat Ja, <laughs> ja alltså Det känns ju som att det det borde bli sånt här en riktig raritet bland spelsamlar. Speciellt om man inte skulle. Nu kommer jag inte ihåg om den var inplastad. Men var den inplastad? Oj, oj, oj, oj. oj. Men Vad var det för någonting då? Exakt. Jag kommer inte ihåg. Alltså, det var en bild på b 3 på framtiden. Och sen var det väl någon skiva med det uppenbarligen. Annars var det väl lite dumt att skicka ett dvd fodral Mm. Uh, ja, om det var någon jävla kod där i eller någonting. Eller, jag tror att det var en garanti på din förbokning att du skulle få den. Aha. Ja, det var ju okay. något sånt. <laughs> men sen var det bara en tom skiva eller vad då? Nej, jag, jag vet Jag vet <laughs> faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg, det var så jävla länge sedan eh, Jag jag kvar den skivan någonstans tror jag, eller nej, jag har nog slängt till helvetet kanske. Eller ja. Eh, ja. det hade säkert blivit en raritet så. Det var lite dumt gjort av mig kanske. Mm. Han Man kunnat tjäna storkovan. <laughs> Den har sålt 48 miljoner och ligger ju strax efter Xbox 360 nu i den här konsolstriden mm. Som jag sa innan, där, den här 6000 det var den som lanserades direkt, då, eller först här i Europa i alla fall. Och det är den enda versionen som har stöd för att emulera PS2-spel. Jag vet inte om fan, det fan känns som att vi pratade om det förra gången Jag tror du det av någon ja. ja, vi kanske gjorde det ja. Skitsamma eh, <hör> Från början så Lanserades även eh, Enheterna med Sixaxis-kontrollen Jag vet inte om den finns att köpa längre eh, Jag har ju tyvärr en sån <hör> <hör> eh, Men den blev utbytt sedan då Mot eh, Dualshock 3 eh, Six-axis har ju inte eh, Vibration eh, Gregor Moj i sig då det viktigaste. Ja, det är... Ja, det känns lite konstigt att inte ha det faktiskt. Den är mycket, mycket lättare än DualShock 3 också. Och det brukar folk klaga på när de... I alla fall när de varit här och tagit upp min handkontroll. Och bara, mm, det är Helt <laughs> ja. kul att whina. Ja, det känns ju som en... Ja, jag vet inte. En vettig anledning att whina. Eh... Det är som sagt, som jag sa förra gången, det är svårt att prata om de här nya konsolerna som får vara aktiva. Men en grej i alla fall, en komisk grej om PS3, det var ju förra året, rätt var det, i mars någon gång, då den här lilla buggen inträffade som gjorde att, eller den uppstod på grund av att den interna klockan i systemet kunde inte liksom. Riktigt identifiera sig med den eh, tiden den fick från nätet. Så det blev någon typ av konflikt där. Och, I see. Ja, det, var, <laughs> det känns ju inte som att det borde vara något helt stort problem. Men eh, det blev det. Eh, för ja, den, det som hände med mig, i alla fall, jag, jag kunde inte starta något spel. <laughs> tror jag, jag kanske att du kunde starta något, men inte det. jag ville spela i alla fall. Jag vet att jag höll på att spela Heavy Rain just då Och jag kunde inte starta spelet Även om jag var offline liksom Så gick inte det Utan det, det blev något helt knas i systemet där Det är då man ska bara få panik och öppna PS-terjan Och ja. <laughs> pilla, pilla runt lite <laughs> Hoppas vad det läs Löda runt lite kolla <laughs> äh. Ja äh. Det som även kunde hända då vet jag faktiskt inte om det var sant Eller om det bara var någon som spred massa skit Men det var att dina save -filer kunde bli korrupta Och att dina troféer som du har fått ihop kunde bli korrupta också Nej Jo, och troféerna, det hade ju varit så synd För man bryr sig så jävla mycket om troféer När man har en p 3 Kan tänka mig det? Ja eh, Riktigt värdlöst system faktiskt eh, Ja, det, det var bara de äldre konsolerna också slimvarianten inträffar inte det här problemet på Utan det var de äldre De mm. gigantiska stora modellerna Så nu är PS3-an i tip-top-shape nu då? Ajemen. det kan man säga <laughs> um, Ja, det var väl PS3-an egentligen där i stort sett Den mm. informationen jag hade fiskat fram om, om den i alla fall Och varför den ligger på femte plats Det kan ju inte du motivera, Jakob Nej, jag kan ju jag inte det Nej, men jag kan motivera det det är alltså, Xbox 360 ligger på sjätte plats här nu och ps 3 ligger precis över. Då. Och det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vilken av de här konsolerna som skulle vara bättre än den andra. Men eh, på grund av att ps 3 har så jävla mycket bättre exklusiva titlar eh, som Uncharted, Heavy Rain, Got a War, Kill Zone, Little Big Planet, ja, det finns säkert fler, eh, så, så håller jag den lite högre. Uh, 360 har ju däremot en superb online-funktion uh, med Xbox Live och den. mycket, mycket lättare och smidigare men i det stora hela sen så handlar det väl egentligen om att spela spel och uh, där, uh, där vinner PS3 uh, ganska lätt med sina exklusiva titlar ah. mm, Det var bra motivering, jättebra Det var det, mm. så bra <laughs> Då går vi vidare på plats fyra vad har vi där, Jakob? Uh, Nintendo. <laughs> Nintendo 8-bit. Um, då kör vi ett rejs Det är alltså Nintendo Entertainment System som det står för. Man förkortar ju ofta det som NES istället. I Japan heter den Famicom. Eller heter det Famicom? Den är så jävla snygg, den uh, konsolen. <laughs> jag fattar inte riktigt. Den är röd och väldigt futuristisk. Ja, precis det är En jävla en jävla robot och något slags det ser ut som. Ja, det är ju ofta så med japanerna, jag fattar inte riktigt det. Däremot snäs maskinerna så ju likadana ut i Japan och Europa då. Ja, det är någonting som skillnad, kontrollen så Ja, det, det kan det vara. Men där måste Past det i är... varje det... Ja. Kanske. Men däremot, där fick ju USA en CP-modell istället. Ja, just det. Så var det så kanske. Äckligt ful ut. Den, ja, den ser helt skev ut. <laughs> ja. Näs var i alla fall. Ja. Den släpptes 1983 i Japan och 1984 i Europa. 1985 i USA. Den har funnits ett bra tag alltså, om andra ord. Ja, tack. Ja, 84 alltså, ja. Den har sålt 62 miljoner. Ja, det är ganska många. Fast det är inte så många om man jämför med dagens konsoler. Jag menar 360 och PS3 närmar sig ju nästan 62 miljoner. Men å andra sidan var ju inte tv-spelsbranschen så jättestor. På 80-talet kanske. Nej, det var du ju inte. Som, jag inte som den här idag. Lite kurios om den här. Det var på Famicom-modellen den fula, futuristisk, futuristiska modellen, eh, var till en början i alla fall, kontrollerna inte liksom ut, löstagbara. Utan de satt fast i konsolen. Eh, <laughs> Okej. Okay. Ja, så då misstänker jag att det var så att du köpte konsolen, då fick du två kontroller med, som satt fast. Eh, nu tappar jag mina hörlurar. <laughs> <laughs> ah. Ja. Ja. Eh, men eh, den första kontrollen då, den hade en start -knapp. Detta saknades på den andra kontrollen. Eh, där hade man istället en eh, mikrofon. <laughs> <laughs> Va? Ja, vilket också känns väldigt japan. Eh, jag vet inte riktigt vilka spel som använder sig av det här. Men eh, ja, något var det ju säkerligen i alla fall. Eh, det här slopades ju sedan då... Så att det blev det traditionella, liksom så som vi är vana med, att du kan trycka in en kontroll i porten och ta ut den. Det är ett jobbigt läge där när kontrollen fejlar och går sönder. Eh, ja. och, Kör man en, köper man en ny konsol då, eller? Ja, Jag vet inte vad man gjorde. Det, det gick ju säkert bara klippa av kabeln och liksom löda ihop och dra en silvertejp runt eller nånting. <laughs> Då måste man... Ja, tänka, men ska en vanlig som göra det eller? Ja, fast det var ju bara Japan det gällde. En vanlig... Uh... En vanlig japanes. <laughs> ja. <laughs> de är ju väldigt tekniskt kunniga. De, de hade nog... Eh, en en sån liten kit allihopa tror jag. <laughs> ja, men det låter... Så, låter logiskt. Det låter också som någonting som Nintendo skulle kunna göra. Liksom, då sålde de sådana repair kit eller någonting. <laughs> det här behöver du för att laga din kontroll. Uh, en annan grej som skilde femkom uh, och Nessen då, var att uh, de Famicom hade uh, några extra pins i sig uh, så att uh, uh, du kunde uh, få ett bättre ljud. Nu vet jag inte hur den här tekniken fungerar och jag kan inte direkt läsa på mig på det. Men du kunde få bättre ljud i spelen med en Famicom än vad du kunde på Ness. Uh, det har ju vi stött på lite Intressant just den biten Eftersom att den här nu Till den här podcasten är ju Mr. Gimmick mm. Och Det är just ett sådant Exempel där det användes För den Av ja, den versionen som är introt här nu, Det är den japonesiska eh, Varianten av den Så det är den med bra ljud Medan vi här i Europa då Eller ja, Mr. Gimmick just då Det släpptes bara i Sverige Eller i Skandinavien i väldigt väldigt få exemplar. Där har vi den dåliga varianten på ljudet. Mm. Oh. Ja. Jag, jag hänger med, jag hänger med. Du gör det. Eller gör du inte det? Jag vet. <laughs> det känns väldigt logiskt för mig när jag förklarar. Du kunde få bättre ut på en 5 kommer variant du kunde på näst mm. Det är väl summan av. kadimumman det mm. Ja, det mest hållda spelet till äh, nästan det givetvis Super Mario Bros. Och det håller 40 miljoner exemplar. Mm -hmm. Kan ju bero på att alla jävla enheter var att typ bandlade med det här spelet. <laughs> Förutom i början, för det var Ice Climbers till. I, ja, till början i alla fall. Här i Europa var jag vet. Och nu Jakob, ska du få prata och ska jag hålla cheften lite. Ska mm. du få berätta Vad Nessen har betytt för dig Och vad det är för mm. det, speciellt du associerar den med Ja det Nessen är ju <coughs> Den första konsolen som man började spela på och Känns så som Jag menar jag tror inte att Ja så hade ju Super Nintendo också såklart, Men den kom ju senare Så Nessen var det som man fick Man fick spela helt enkelt mm. Jag menar Det är ju så basic kont Kontrollmässigt start, start select Två knappar ja. Det är jävligt gett det Till skillnad från att kolla på kontrollen nu för tiden Två ja. miljarder Olika knappar så Jag gillar det lite mer, lite mer simpelt är Det är därför du spelar World Warcraft Den måste ha ja. ja. hela tangentbordet Med hotkeys Ja, ja men det är äh, Bullshit ja, men Jag håller med om det Det är väldigt Vad heter det Uh, ja, nu kommer jag inte på ordet, men det är väldigt trevligt där med bara de här två knapparna. Det känns väldigt... Uh, det är lite charmigt där det? Mm. Det, det. jag ville... Det ordet jag sökte. Uh, har du något mer sån här specifikt minne från NES? Nå något spel du uh, spelade eller så? Ja, det var ju Track and Field som är ett av de första spelen som jag har, har i minne ja. av nes Sen, sen är det så mycket andra spel som man liksom har spelat efteråt. Så de har ja, tappats bort i, i minnena typ. Ja, Jo, det är klart. Uh, track and Feel var många blodiga tummar där de misstänker. Ja. <laughs> det jävla bra spel. <laughs> ja. Um, det jag tänker på när det handlar om SNL är väl främst uh, Megaman som var tror det är svårt att säga, men vad jag minns i alla fall. Det som finns i mitt minne, det första spelet jag spelade, Mega Man 2 var det då. Mm. Och det var ju en väldigt trevlig start på tv-spelseran, kan, ja, man, ju det kan säga. man kan man ju lugnt säga också. Ja, en komisk grej där jag, förresten, i, i Julas så då åkte jag hem och så åkte jag, eller gick, de bor i samma lilla håla. Min muster Eller faster heter det. Det var där jag tog min näst oskuld. Aha. Väl där hemma. Då fick jag hålla i det Mega Man två exemplaret <laughs> Som jag satt och spelade. När jag var fyra bast. Fem bast kanske. Det var, det, det var en liten så nästan tårfylld saga. Jag mm. kan falla så att det är jag med <laughs> ja. Jag ska faktiskt. Jag har ju det spelet så jag ska nog försöka Typ byta eller någonting Så det var så du stod och höll i liksom kartongen Och hela släkten bara stod och kollade på när du grät Eller <laughs> Tyvärr så har han faktiskt inte kvar kartongen och så. <skratt> Men eh, Jag höll i spelet i alla fall och Det blev en sån <skratt> <skratt> <skratt> zelda fanfaren Och så stod jag och grät Och alla drack en glugg och kollade <skratt> kostigt på mig <skratt> <är inte> <skratt> Ja Nej, men det, det ska jag försöka... Jag vet inte. Det känns som att det... Och det är som en viktig del av livet så man borde ha den där kassetten. Just den kassetten då. Eh, ja, ska vi gå vidare på listan? Ja, det kan jag väl ta jag. Det gör vi. Eh, vad har vi på plats nummer tre? Jag hade gissat på... Eh... Playstation, tror jag. Oh. <laughs> var ah, ja, jag Vad förvånad det. jag blev nu. Oh. <laughs> jag nailar den. <laughs> ja. eh, den här konsolen är det väl jag också som har suttit och gapat på och ha på den här platsen. <clears throat> Eller var du med mig på något ah, plan jag där? Jag var nog med det lite halvt. Alltså, mm. Jag har ju spelat jättemycket Playstation. Jag har, jag har aldrig ägt en Playstation. Men jag har spelat det asmycket. Men Ja, som sagt, när, när du var här, det, det minnet jag har av PlayStation är ju tyvärr Spyro ja. <laughs> Jag vet inte varför det är liksom, det är nästan det enda spelet som har typ har fastnat i mitt huvud här. Ja, det är ju faktiskt lite tragiskt får man ju säga. <laughs> ja, det är väl inte ett skitbajsspel nej, nej. på så sätt. Men det är ju Men... inte det bästa världen har skådat kanske. Eh, ja, Playstation var det i alla fall ja. Den eh, lanserades 1994 i Japan Och 1995 i Europa och USA eh, Det släpptes en slim-variant Utav eh, PS <laughs> Den heter PS1 slimvarianten Och eh, den kom 2000 Det är ganska sent så Det är väl i samband med PS2-släppet nästan mm. eh, Den har sålt 102 miljoner enheter oh, Här börjar vi komma upp i stora summor Nu jävlar Ja, och eh, där var den första konsolen som sålde över 100 miljoner. Fantastiskt. Faktiskt. Ja. Eh, det finns ju en väldigt trevlig saga om hur Playstation kom till. Alltså, den ja. är jätte... Aha, mm. ja. <laughs> är är... Har du någon koll på, på hur det? Är Inte alls? Nej. Okej. Okay. Eh, det var ju Nintendo som ville ha en CD-enhet- i Syns Och då vände de sig till Sony. Och Philips för den delen. Det var någon liten så här våg vem de skulle använda så. Mm. Men det blev i alla fall Sony som de gjorde en deal med. Och skrev ett kontrakt med. Lite efteråt, cirka tre år senare så kom Nintendo på att eh, de liksom skummade väl över kontraktet lite och eh, ah, alltså, Sony får ju typ alla rättigheter. <laughs> och det vill vi ju inte riktigt sådär. Så eh, när här, det här, det skulle utannonserats, eh, eh, SNES-CD-enheten då, på Consumer Electronics Show, eh, då går Nintendo upp och presenterar ett samarbete med Philips istället. Ja. <laughs> lite så här bakom Swarnis rygg då. det här det här samarbetet där mellan blev ju Vice också, men det resulterade ju i den här Philips CD. Om man har sett de här fina obskyra Nintendo-titlarna Mario's Hotel eller vad fan det heter. Oh. <laughs> Och, det finns ju även tre spel till CD mm. som är hemskt äckliga. Ursäkta jag, Vi kan slänga in en länk till den Angry Video Game Nerd-filmen. Fan, det blir alltid Angry Video Game Nerd, enda <laughs> gång vi pratar. <laughs> Men han är så kung. Och han här visar han alla de tre sällda titlarna. Förbannat underhållande, måste jag säga. Sony blev ju givetvis lite pissed off. På Nintendo då. Så de... De skete ju hela samarbetet med Nintendo, givetvis. Och så bytte de namn för att den hette Playstation innan, med alltså ett mellanrum mellan Playstation. Så tog de namnet Playstation, tillbaka mellanslaget där. Och så knopade de ihop sin konsol som, ja, den började ju bokstavligt talat erövra spelvärlden. Med, ja, 102 miljoner enheter ålda, liksom. Det var ju Mm. King fick Nintendo Ja, det är inte så där faktiskt men. Mm. <laughs> ja, heter det Chi. Jag, jag vet inte. Qi. Det kändes som rätt i min värld, i alla fall. Ja, men då säger vi så. <laughs> <laughs> mm. Lite kuriosa om den här konsolen. I Japan så använder man ofta cirkel, alltså den knappen längst upp eller längst till höger, som OK-knapp OK Och X-knappen eller kryssknappen Den längst ner som cancel mm. Känns det logiskt i ditt huvud? <hör> Nej, det gör du inte Nej <laughs> Vi här i Europa är med mer vana då Att kryss ska vara okej-knappen okay Och att antingen då Triangel eller cirkel är Cancel Men så var det tydligt Och till den här slimmodellen eller PS1, som jag nämnde innan. Där släpptes det en sån här cool monterbar display som man kunde slänga på på konsolen och köra liksom portabelt. Då. Men det är ju redan vita då. Ja, precis. Jag kommer faktiskt ihåg det där släppet också och ville fan ha en sån här. Då var jag ju visserligen ganska. Jag vet inte vad jag skulle ha den till. Nej, men bara för att du är cool liksom ja. jag misstänker att jag ville sitta i skolan och flasha med min Playstation 1 med en eh, cool skärm till det hade säkert varit jättesmidigt att kolla på den liksom, två tum sådär och, och spela något främst spel eh, det bäst säljande spelet till den här konsolen blev Gran Turismo med 11 miljoner exemplar Aha. förbannade bilspel säger jag bara ja, det... far åt helvete med dem <laughs> Ja. Oh. Har du något specifikt minne från PlayStation, eh, Jakob? Utöver Spyro. Ja. Ah. <laughs> jag tror inte jag har det. Okej. Okay. Det är torrt. Det är torrt, torrt med minnen. Ja. När kom den här När var den var superaktuell? Ja, det var väl. Alltså, den släpptes 95, så det var väl då den blev aktuell. Men hyper-mega-aktuell Vart den väl sådär något år efter Misstänker jag, 96-97 97 släpptes för Final Fantasy 7 mm. Och så ja. Det är förktansvärt att jag inte kan komma ihåg någonting Jag tror du har superbort ja. ja Du gjorde <laughs> det igår Allting försvann på en gång <laughs> Men alltså det, när, jag, när jag tänker på Playstation det, alltså, det känns som att det är bara sån här... Inga så här Inga sådär vad fan ska man säga? Du får ju liksom, du vill ha Final Fantasy liksom. Oh ja. Sådana RPG-mässigt. Men liksom när jag tänker så jag tänker lite mer Metal Slug och, ah, okay. och, så, och sånt liksom. Ja, ah, ah. Lite mer roliga spel så att säga. <laughs> jag, vet, jag vet inte hur jag ska uttrycka det på något annat sätt. Men inte står så här, inte baserat och sånt. Direkt. Nej, nej. Ja. Sen har jag också PlayStation, ett av de bästa spelen såg jag här nu. Ah, okay. Fire and Cloud. Fan, är det? Det är ett ganska okänt spel. Man är, man är en apa och en katt. Och sen ska man typ gå och ja, skjuta sig igenom. Du kan, du kan ta Youtube och läsa. För det är så jävla bra. Okej. Okay. Ja, Du får komma ihåg att påminna mig om det sen. Och bara, så att jag gör det. Jag har ju faktiskt en ps och allting. <laughs> mm, när jag tänker den här konsolen då. då är det ju precis som du nämner. Då är det Final Fantasy. 9 eh, framförallt Och sen även eh, Final Fantasy 7 eh, Sukoden 1 och 2 Framförallt 2 ändå Det är Jag vet inte, det kan vara Det är inte många som har spelat spelen Tror jag inte, och det är så fruktansvärt tråkigt För det är så jävla bra skit det. Mm. det kan vara Något Ja de få spelare som verkligen lyckas att berätta en story som man faktiskt bryr sig om riktigt jävla mycket. Den känns väldigt... Ja, det är en så sorgsen stämning över hela spelet egentligen. Ja, det är så fantastiskt. Och sen är Tony Hawk var ju där jag spelade kanske allra mest egentligen, tyvärr. Tony Hawk, jo men det... Pan! Undrar vilken konsol det var jag spelade det på? Ja, det... Jag tror att det kom till ganska många... Det mm. var väl PS1 framförallt då. Den riktiga versionen. Det kom till PC också. Jag fan tror nästan att det fanns till 64. Om jag inte missminner mig. Men det var ju också... Det är trevliga minnen när man körde... Den andra banan, kommer jag ihåg att Den hette någonting med skola i alla fall. Och så... Vad handlade det om att ta highscores hela tiden? Resident Evil... Eh, där är det speciellt trean Egentligen som jag minns från PS1, för jag spelade Första Resident Evil på, och andra För den delen, på PC faktiskt eh, Sen Tekken 3 Fy fan Har oh. oh, vi fighting <laughs> okay. När den är som allra bäst Jo, <laughs> faktiskt ja Så det, det finns väldigt mycket på den här konsolen och Väldigt mycket bra RPG-spel Framförallt Och det glädjer ju mig då <laughs> oh, Okej okay. Ska vi avhandla plats nummer två Har du ventilerat det nu? Jag, jag ska ta en liten slurt vatten bara. Sådär Varsågod Jakob Ja vi är på tvåarna då ja, ja. Där ligger ju då PC Är det en kultur? Ja mm. Ja i vår värld är det det Ja okej okay. Här tänker jag mig att eh, Du får ta och på lite Eh, till en början i alla fall. Till en början, ja alltså. För jag har inte, tag jag har inte tagit fram någon information direkt om när PC släpptes och hur <går> många enheter den och sånt. Nej, <går> det är nog ganska svårt att ta reda på skulle jag säga. Ja, Men, ja fan. Jag tror nog det. PC fan, det är någonting man liksom inte ens kan leva utan, De vi lever just nu. Och inte, man har ju fan suttit i PC så jävla mycket. Ja, oavs, och så fruktansvärt. Fruktansvärt mycket tid spenderad här. Det är där har jag ju mest tid spenderad. Liksom. Det var ju... Vad har man? Diablo, Diablo 2, WoW liksom. Ja. Jag, jag vill inte se hur mycket tid som har lagts ner på de där spelen. Nej, de två spelar mer. Diablo 2 och WoW bara. Tror du du har spelat Diablo 2 mer än vad du har spelat WoW? Nej. Uh, nej, det kan jag inte. Eftersom WoW har funnits i sex, sex år. Eller vad fan det är. Jag tror inte jag spelade D2 i sex år Nej, nej. Otroligtvis inte lika intensivt heller Ja det Ja nej förmodligen inte Det är det som Jag har väl nämnt det lite innan där Men det är så skönt och jag hoppas verkligen att Diablo 3 kommer vara Väldigt likt Diablo 2 för jag vill inte ha något Tvång på att du behöver vara inne Och spela med dina jävla polare hela tiden Utan med Diablo 2 ett, en, ett ensam spel. Mm. Eh, Jo, det är klart. Till stor del i alla fall. Eh, Men jag, jag antar att de sitter och tänker på det liksom. Ja, ja alltså egentligen varför ska de försöka konkurrera med Vobb? Med mm. sin egen produkt egentligen, jag vet inte. Det känns jävligt dumt kanske. Jo, det gör det ju verkligen. <laughs> ja, eh, precis som du nämnde där med Diablo 1, 2... Så är det Diablo 2 då främst Som jag har lagt min tid på Med PC, men även Starcraft Resident Evil som jag nämnde innan Och, och jag har även Printat ner är. här nej, Oj, oj, oj, hur kan man glömma det Ja, nej men liksom Det är sånt simpelt spel, men fy fan Vad mycket tid man har lagt med det Det är för jävla kul är det Ja, det är helt fantastiskt Alla de här små spelen tänker man kanske inte på Nej som man faktiskt har spelat En hel jävla del Känns det Motiverat att ha PC På plats nummer två tycker du? Ja Kanske Borde den, om den skulle gå Åt något håll, skulle den gå upp Eller ner? Ja, som det bara finns <laughs> Den hade egentligen gått upp Kanske så var det vet faktiskt inte okay. ner, ner kan den inte gå Nej, nej Jag håller, jag håller nog med dig faktiskt där Egentligen, ja Det är frågan om, om man ska ha med den då På den här listan överhuvudtaget Men mm. jag tycker att alltså det, PC det, det är en En plattform att spela på så den, den, Och den förtjänar Verkligen en, en andra plats Ska vi riva av Nummer ett nu då jag Ska jag inte göra en recap Eller någonting först Ja, vill jag göra det? Jag kan du dra en snabb recap här? Ja, gör det. På tionde plats hade vi Sega Mega Drive. Nionde plats, Nintendo 64. Åtta, Playstation 2. Sjua, Gamecube. Sexa, Xbox 360. Femma, Playstation 4, Fyra, NES. Terje, Playstation. Och tvåa, PC. Och plats och nummer ett. Och nu jävlar, nu smäller det. <laughs> Den här drumrollen och... <laughs> Jag tror inte det kommer som en överraskning att Super Nintendo ligger i detta. Och <skratt> oh, oh, försöka klippa in något roligt ljud där också kanske. <skratt> eh, ja, eh, Super Nintendo, nej, ja, det, det är nog ingen jätteöverraskning utan det är nog många som håller den. Väldigt, väldigt kär faktiskt. Mm. Av eh, rätt anledningar också skulle jag tro. Eh, den släpptes... Eh, 92 två här i Europa och det vart en succé. Inte helt oväntat då kanske. Nej. Den sålde 50 miljoner enheter. Lite svagare än nästan alltså. Konstigt. Ja, fast den hade väl lite mer konkurrens också. Mm. Med Mega Driven hade väl etablerat sig lite då med. Den sålde ju faktiskt också ganska bra. Och det bäst bästsäljande spelet är Super Mario World med 20 miljoner. Exemplar och återigen det, det med konsolerna. smärkonsolerna. Ja, så det är ju därför jag har sålt och det, är, det är väldigt sällan man ser Super Mario World. Jag har ju varit lite så här samla på lite spel och så. Och det är väldigt, väldigt sällan man ser ett boxat Mario World faktiskt. Mm. Och det, det har man ett sånt så kan man nog få en. Ja, en för det, kanske Beroende på skick och sådär, då har du riktigt äckligt bra skick Då kan du väl gå upp mot lapparna Kanske oj, oj. Jag visste inte att det var värt så jävla mycket Ja, men det... ja alltså det... det blir ju så när det bandlas mm. ehm... Och sen just då I och med att det är Super Mario World med, det, det är liksom... Har du en spelsamling Då ska ju det vara där Och det ska vara i det absolut bästa skicket Du, du kan ha det egentligen Mm. Så efterfrågan på eh, vad heter det? Kartongversioner av den med manual och allt. Och, det blir ju ganska stor. Eh, den här eh, lilla vackra enheten. Mm. Den eh, hade en 3,54 MHz 16-bit processor Med mm. 128 kilobyte i ram. Och där snackar vi power det kunde maximalt visa 256 färger. här jävlar. Ja, det är inte dåligt. De här kassetterna, de rymde mellan 2 och 64 megabyte och, alltså 64 megabyte, det är väldigt mycket, känner jag. Faktiskt väldigt mycket. Ja för den här redan jag undrar om inte Chrono Trigger hade någon ganska stor Utrymme. Och troligtvis fanns det 3 eller A6 ja. Ja, då. <laughs> det var de väldigt specifika fall att man använde typ maxkapaciteten på de här kassetterna. Ja, det var väl något jävla super-RPG-spel och sånt skit. Ja, ja det, det var väl definitivt RPG-spel det handlade om. Super Nintendo då, Jakob. Vad är det bästa med den? Vad är det som är det bästa med den? Är ja. Super Nintendo är ju den konsol som liksom har, har bäst spel, känns det så. Det kan man, man kan, skriva Man, på. man kan, på. Alltså, det är klart att det finns mycket dåliga spel också. Men jag menar, alltså, så mycket bra spel. Och så kollar man kanske på andra konsoler. Så kan man liksom inte säga, kanske i, i dagsläge, om andra konsoler. För jag kan säkert du bara tio spel på en gång. och Som är helt suveräna. Ja, och, Och då är det... de ju verkligen suveräna. Ja, exakt. Det är det. Men uh, ja. Och jag tänkte säga någonting om kontrollen. Jag, jag fattar inte varför de inte gjorde en rundad kontroll när de släppte nässet. Nej, det har jag också tänkt på många gånger. Alltså, var det svårt att komma på det? Liksom, <laughs> liksom vad känns bäst? Ja. Men, nej. De har fiskantiga <laughs> händer, de här alla japanerna. Typ. <laughs> Ja, det är väldigt fascinerande Hur Liksom kom det som en sån här riktig snilleblicks Jag har det Jag har det Rundad kontroll Och bara ja. wow Ja det är Jag, jag fattar inte det driven hade ju ändå liksom en ja, Mer ergonomisk kontroll än vad nästan var I alla fall så, så de hade ju fattat det Eh, visligen hade de inte det på eh, master system för det var ju också en sån jävla fyrkant med ett helt eh, trasigt eh, Styrkors det var inte ens ett styrkors utan det var någon assekligt. Ja, <laughs> eh, ja, men som du säger det är kvalitativa spel och där har vi ju alltså Super Metroid exempelvis som Zelda ja. Eh, just de två spelen och Final Fantasy 3 eller 6. Eh, men främst Super Metroid eh, Skulle jag Super tro Super i alla fall eh, Vad sa du? Du gjorde inte alla Super Metroid <laughs> Ja men vad fan alltså, Det är ju alltid på de här Topplister på världens bästa spel Då är ju det mm, Topp tre klar. varje jävla gång eh, Och det finns ju en anledning Men jag, jag säger som Löfven alltså, Super Nintendo Platsar på första plats Endast för Sigurd of Mana nästan <laughs> riktigt skriva under på det just nu då att jag inte har spelat mer än en timme på spelet och att jag spelar 2011 då 20 år mm. efter releasen <laughs> men jag, det är många som uppskattar det här spelet också vet jag och sen ja, alltså den här All Stars, den bandlades ju också med mm. konsolen alla de Mario-spelen det, det är ju troligtvis den bästa ja vad heter det Samling av spel på en kassett Eller en skiva liksom, som någonsin har släppts Jo Det är helt fantastiskt så mycket och, och det fanns ju även den med All Stars och Mario World på Har man den kassetten Då <laughs> det är det väl den man ska ta med sig till Ödön det var, det var man, ja Det är sjukt ja. Det hade nog fan blivit mitt val faktiskt Jag vet inte om vi har haft den frågan innan Eller att jag om jag svarar på den Men den kassetten, den, ja <laughs> Då blir man aldrig utrockad Nej, alltså det är fem spel Som är kävligt bra Ja. Och så fantastiskt bra Om man skulle vara på speedrun sen <laughs> Jo, det är klart <laughs> ja, Är det något mer du vill tillägga om Super Nintendo där Eller om listan i sin helhet Nej Att tuffa ja, Kan vi bara dra till ett till spel I alla fall ett av de bästa Super Nintendo-spelen Mega Man X Ja, just det där, där snackar vi Puff. Jag har ju fortfarande inte spelat klart Mega Man X Ja, jo, men det, det är lite så Det känns lite tragiskt faktiskt Men <laughs> ja, ja, ja, jag borde väl ta tag och göra det någon gång Men du har inte spelat x någonting mer sen X2, x Jag har testat eh, X har jag väl spelat mest på Men sen har jag testat X2 och X3 se, det känns ju inte bra Jag tycker inte jag när jag sätter igång då Nej, de är väl sämre Jag har även spelat X Playstation-delar har jag också spelat Jag vet inte om det var X4, X5 eller X6 Det var något i alla fall Men det var faktiskt helt okej okay. Men det var inte lika bra som ja, Mega Man 2 <laughs> <laughs> Mega Man X eller för den delen Och fan vad var det mer jag tänkte på Ja jag har även spelat de här mega man eh, vad heter de world eller de här typ RPG Aha. i eh, av var tredje person. Megaman eh, Mega Man Legends heter de konstigt. Men det gäller på 64 då eller nåt? Ja okej. Eh ja varför jag säger det för det var ju superintressant om vi pratade om. Eh, så det är ju inte så relevant. Nej vi <laughs> En sak som går att tillägga det är ju på just de här Xbox 360 och PS3. då Det finns ju fruktansvärt mycket DLC eller arkadspel, vad man nu ska kalla dem, då, som är riktigt bra. Exempelvis Mega Man 9 och 10. <går> det är, är det Mega Man 10 eller 9 som har en av de bästa bossarna? Cheap Man. Det är 10. <går> Där lyckades ju inte Dr. Weil alltså. <laughs> Nej, det Cheap, man. Var något riktigt fel där i <laughs> produktionen. Och... Um, det Du även något mer jag tänkte tillägga som var så här lite övergripande listan. Ja, just det. Nintendo Wii är ju inte med överhuvudtaget. Nej. <laughs> På något... Kän... Den ja. känns alldeles för casual liksom. Ja, lite kanske... Om man tänker, ja, alltså Det har släppt en del bra spel till Wii Det har det gjort och Om man tänker så om man, om, så Som jag nämnde med de nedladdningsbara Till PS360 Så finns det ju fruktansvärt mycket bra till, till Wii Där man kan ladda hem alla snässpelen Och sådär Alla snässpelen kan du inte ladda hem givetvis Men eh, många av godbitarna eh, Men eh, jag tror nog det är lite sådär Frustration och i i all besvikelse Så hamnade mm. den inte med här På den här listan och Den kanske borde ha varit det Men då hade den hamnat Betydligt längre ner än snässen Om man säger så ja, Jag, jag ville egentligen att den skulle lägga Men <laughs> du var ju tvungen att tala ur med det Ja det var Det var bobbling Eller vad var det du Ja, <laughs> <laughs> ja nej, det var, Jag tyckte inte det var riktigt motiverande nog Nej, va. Ja men vad fan, nu har vi klämt av den här listan då Ja Hur känns det? Ja, väl, det känns bra faktiskt Det gör det, jag tycker ja. det också det känns ganska bra Vi får se vad vi hittar på till nästa vecka då Fall mm. vi kör någon ny lista Eller om vi kör något tema av något slag Jag tycker vi kör samma lista nästa vecka igen Ja, fast omvänt <laughs> Så Börja mättan och gå ner till Det, det är intressant Ja och så har vi vänt på all informationen också Så att typ nästa informationen hamnar på Megadriven Vi ser se hur långt det tar innan någon reagerar Det ganska fort Ja, det borde det göra Etta ligger i syvende ändå Megadriven kom ja. ja, det hade inte blivit så bra kanske. Men så är det Ska vi ta en runda då? Jaha, det kan vi ta Det gör vi då Ja, vi tackar ju givetvis Så hjärtligt För att du har lyssnat på det här avsnittet Och Ja, vi hörs Till, till nästa vecka Och ja, till dess Så får ni ha det så bra Hej, hej, hej